Det här är en podcast, den heter Tom och Luddes podcast Det är avsnitt 76 av den här podcasten Jag heter Ludde Och med mig har jag då förslagsvis en Tommy mm, Det är jag som gästar den här podden idag Ja jättekul att du vill vara gäst här i den här podcasten. Du, är, är det aldrig du... någon annan som vill vara med i din podcast lite? Nej, det är bara du. Varenda jävla, varenda jävla torsdag så, så ringer upp mig och frågar om jag vill vara med i din podd. Ja, jag, jag har inte lyckats få någon gäst den här veckan heller. Schyssta Tommy. Um, är det, är det... Nästa vecka, nästa vecka då, är det, då är det Louise. Ja, nej. Är det... Aj, ja. Okay. För du, måste, du måste ha en annan en gäst någon annan. Det var samma gäst i 76 avsnitt nu alltså det, det, det går inte Så här skulle Filip på Fredrik aldrig göra Jag är så jävla lat uh -huh. uh, Apropå Louise mm. uh, Så tänker jag Inleda den här podcasten nu Jag tänker vara lite så här modig För att jag hade nämligen Någonting jag tänkte ta, ta, ville ta upp med dig Efter inspelning Okej okay. Men jag tänker ta upp det nu under inspelning. Så här, helt oförberett. Du vet, inte alls, du vet ju inte alls vad det är jag tänker ta upp. Nu. Jaha, jag har väl några aningar faktiskt. Men jag, jag vill bara först, först vill jag bara inflika att eh, jag har fått eh, skit av eh, Louise mamma. Oj. Över att jag inte har nämnt henne i den här podcasten efter att jag hade träffat henne Ja, jag trodde du skulle säga att det var skit för att du inte har friat Men Ja, nej, nej, nej. Det, det, var, det nej. var inte det jag trodde att du skulle få skit för Nej, nej Jag tror du skulle vara glad att inte hon blev nämnd. Ja, nej. Hur ofta oh, oh. har vi nämnt någon i så här, på ett bra sätt i den här podden? Nej det har vi inte uh, och, Men nu, nu har hon ju blivit som lite omnämnd Så att nu kan vi ju fortsätta Louise mamma, Louise mamma, Louise mamma Tommy mm? uh, Du träffade Louise i helgen som var Så kan man välja att se om man vill Eller så ja. var det hon som träffade mig Ja okej okay. Det jag som var träffa... först Ja just det ja. <laughs> Louise träffade dig i helgen för första gången Ja. Då har du faktiskt helt rätt i. Ja. Eh, och jag menar, du och jag är... Du är en av mina bästa vänner. Mm -mm. Och, och, och ja, bästa vänner... Alltså om inte jag hade varit det. Om inte jag hade så här, platsat som så här, en av mina bästa vänner. för fan har bra vänner du hade haft då. Om jag hade varit så här, den där, den där bekanta. liksom Den där, den där avståndsvännen. Ja, du menar att och, och, och de andra hade varit ännu bättre än dig, menar du? Ja, men precis. så jag liksom inte var top tier. Oj, oj, Ja, det hade varit helt... Ja, precis. Om, jag, jag, om jag inte var i såhär, de, de, de topp top 10 procenten. Om jag, om jag var så här medelbra vän till dig. Då hade jag haft riktigt bra vänner. Ja, ja. De skulle ju typ såhär, donera organ till dig hela tiden, oavsett om du behövde det eller inte. <här> ja, så, Ludde, behöver du en djur Är du säker? ja Kan jag få komma till saken nu, eller? Mm, gör det Det låter ja. jag göra, för jag är så bra vän ja, men det, det, alltså, Tommy, mm? jag vill ju veta vad, vad, vad, vad, vad, vad, vad tyckte du om Louise? <laughs> ska, ska du ta det här i podden alltså? Ja, ja För du tror att om, alltså, det, om, jag, om jag tycker negativa saker om henne Då kommer jag ju säga det här i podden, eller hur? Ja Nej Nej, Okej okay. ja. Och sen, vad fan? Inte vet jag. Du, du får kanske ställa en lite mer så här, direkta frågor än så där. Nej, vad då? Okej. Okay. Du känner du känner ju mig. Så, som som som om jag tycker om henne. ska vi nämna att hon är din nya flickvän och det är första gången jag träffar henne också? Utifrån att ja, vi inte jag... har lyssnat på de tidigare avsnitten. Ja, just det, just det, precis. Min min flickvän som snart blir min sambo, ja. hade. Uh, äran att träffa dig, Tommy, i, uh. i helgen som var. Din flickvän som har en egen hashtag på Instagram. Ja, just det. Uh. <laughs> Kommer uh. den inte ut nu, den hashtagen? Nej, hon, hon brukar väl använda den ibland? Luddes flickvän. Luddes ja uh. uh. uh, Vad tycker jag om Louise? Jag tycker det är roligt att du kallar henne Lulu. Okej. Men det är ju inte om henne, det är ju mer om dig. Uh. Uh. Uh, ja. Även. Nu, nu, måste jag, nu måste jag tänka efter här För nu, nu... När, när, när hans bästa vän ber en Och säger vad man tycker om hans flickvän Det, det känns ju lite min fält Faktiskt Okej <laughs> <jag. laughs> Med tanke på att både flickvännen och hennes mamma Lyssnar på podcasten ja, också Ja man får ju man får inte säga någonting Man får ju inte säga någonting För snällt Nej Nej om, om det är så här, uh, inom ett visst område och sånt där. Um, mm -hmm. Hmm. Jag, är inte, jag är inte så van på att svara på den här frågan alltså. Okej, jag kan, okay, men, jag kan men, ju börja men, med, du... med mitt första intryck av henne då. Ja, jo, jo, men i, för det som är intressant är att du är ju inte jättesocial Nej. av dig. Nej. Och, och Louise är... Enligt egen utsaga är hon superblyg när hon liksom träffar nya människor och sådär. Okej, det var hon mm. inte. Eller tycker jag Nej, det jag bra. vet. Det har jag också sagt det henne. Jag, jag har aldrig märkt det. Nej. Men hon kanske är jättebra på att och Hon kanske mår jättedåligt inombords. Liksom, att det är psykiskt påfrestande att befinna oj, oj, oj. sig. Alltså det var, ju, det var ju tur då att hon inte så här fick en, panik, en panikattack när du lämnade oss ja. ensamma. När du fick, vi hade gått halvvägs till Otterbrann och sen hade du glömt mobiltelefonen och fick återvända hem och vi fick sitta där. Och ja, just vänta det, då dig. satt ju ni själva. Ja. Jo, men hon då hade du kunnat ni... få en panikattack då. Ja, men då hade ni ett moment för då fick ju du eh, kvinnliga råd. Ja, det fick jag. Ja, kvinnliga men, men, men råd du... om det saker. Första intrycket då, för du träffade ju henne liksom i lugn och stilla miljö här hemma hos mig. Ja, ju, jag kom ju hem till dig. Och ja. hon var inne i badrummet då. Mm. Hon bajsade inte Nej. Nej Hon gjorde sig färdig inför kvällen mm. Ja. Uh, och jag träffade henne när hon Jag låg i soffan Och hon kom in i varusrummet då, då. Mm. Och första intrycket var väl Att hon har en väldigt söt röst mm. Stämmer det? Ja <laughs> Det är väl det, det, det... det är väl första man reagerar med henne Att hon har en väldigt söt röst Ja, men det var det som var grejen också, För innan jag träffade henne så pratade vi massor i telefon Ja Och du vet, när jag pratade Du kan ju förstå mig Att, att jag blev otroligt positiv När jag pratade med henne i telefon första gången Ja, precis det, rösten. Mm. Röst, röst är viktigt mm. det behöver Röst och inte röst <laughs> ah, Okej okay. ah. uh, Det behöver inte vara en sån här liten söt röst Det behöver inte vara Nej, det kan, nej det kan, En röst kan vara... Rökigt yes, sexig också till exempel. Ja, Gud, ja. Äh, Catherine Turner till exempel. Ja, det finns många, många som har attraktion. Men röst är viktigt för att det är liksom ändå så personen låter. Och om jag drar en liknelse här Tommy. Ja. Och. <laughs> Och, och, och om Louis röst skulle ha ett utseende så skulle, den, så skulle rösten se ut som Jennifer Lawrence. Men Jennifer Lawrence har ju en väldigt mörk röst. Jo, men, ja, men, ja, men, ja, men om Louis röst hade ett utseende. Om du tänker om, på alla gifar... röst hade en personlighet. Nej, jag, vet inte. jag tänker ja, att Louis du... röst skulle vara lite mer som Dolly Style. Nej, men alltså, har du sett den där giffen när Jennifer Lawrence försöker öppna en liten tablettask? Och alla någon sitter på? ut. Ja, ja, typ så, så skulle se Louise röst ut. Lite så här <laughs> söt och oskyldig. Ja, och det lite... Ja, Okej, okay. jag, jag förstår vad du menar. Ja. Uh, ja, men, nej, men okay. det, det hey, håller hey, en bra Louise... och, och jag kan tänka mig uh, att den kan komma till användning. Mm. -hmm. mm. Uh, och... Uh, ja, sen fick hon en kram Ja Och, ja. och det är inte någonting som du delar ut Till höger och vänster Nej, jag är inte Nej. Du, du, du om, om Du, jag skulle ju inte krama dig På eget initiativ Nej, du tycker ju fortfarande att allt är lite du sku, du sku, Alltså när, när du kommer hem till mig Du skulle ju nöja dig med om vi bara sa hej ja, ja så här. såhär, ja. ja Men jag kramar ju uh, alltid dig När vi träffas Ja, det är okej okay. Mm. Det, det, det är okej okay. Men henne tog jag kraminitiativ med mm. Ja, för det det, det, är det ska man göra och, nu, nu är det faktiskt Luddes flickvän jag träffar här ska, Ja, precis så ska, ska hon se det som någonting positivt då då? Eller ja, gjorde ja. du det då mest för att Okej, okay, det här är Luddes flickvän Jag måste liksom uppföra mig Relativt ja. normalt Ja, ja, ja. Mm. så var det ju mm. uh, Och sen det, det där relativt normalt höll väl I tre minuter Mm. Sen, sen blev ju vi Tommy och Ludde. Ja, det blev vi ju. Och hon, hon, hon blev ju lite... Jaha, titta här nu. Nu fick jag se den här sidan av <laughs> Och det, det roligaste är att... Uh, det är ingenting vi riktigt tänker på. Nej, alltså jag har ju fått höra av uh, min sambo När jag har umgått med dig och kommit hem igen. Att jag är så jävla grabbig och dryg. <laughs> Och nu var väl det ungefär det du fick höra. Ja. Att du är så himla grabbig och obscen. Och mm. inte alls sådär nykärt, puttinyttig. Nej. Alltså du och, Vi tar fram våra värsta sidor. Eller bästa sidor. Det beror på hur man ser det. Våra underhållande sidor. Ja, ja Det beror exact. på vad man är ute efter. Ja, ja. precis. Mm. Nej, men... Jag tycker att... Hon verkade ju vara flickvänsmaterial, mm. Lätt pratad hon också mm. Alltså hon, hon är inte sån där som man behöver Dra saker ur Utan hon, hon har liksom tankar och åsikter Som hon uttrycker På, på eget behov. liksom mm. Jag satt ju snackade med henne i flera minuter med jag styrka och hämtade mobiltelefonen mm. Och jag satt och snackade med henne en del äh, I soffan under FIFA-turneringen också Mm där hon även fick se en annan sida av dig, som hon inte heller hade sett. Vad var det för sida, då? 65% till köksarg Ludde. Ja, just det. Oh. Du, du, du blev väldigt arg på, på FIFA. Ja. Aja. Det tyckte hon var intressant. Ja. <laughs> Uh, ja sen, sen Alltså jag mixar ju bara en, en, en eftermiddag och en kväll Med henne i stort sett Så jag ja, har ju inte men, hunnit fått så många intryck ja, men, Eftersom du liksom Det är ju väldigt nära Nära nu Innan eh, Lollo och jag blir sambos ja. Vilket innebär att eh, När du kommer Och hälsa på mig ja. Då kommer ju hon Allt som oftast även vara här Ja men det känns helt lugnt för dig Ja, hon var, hon var en väldigt lugn En väldigt lugn person hon var, ju, hon var ju absolut inte Ett sånt här Hon var ju absolut inte en virvelvind. Nej Som som pratar högt Och skrikskrattar Och ska flänga omkring Och göra saker till tiden. Nej Utan det, hon, hon, hon omges av ett lugn och det behöver mm. jag. Du vet, ju hur, alltså, du vet ju hur jag är. Jag behöver ju liksom. Om jag är i ett rum med massa kaos. Det blir ju väldigt jobbigt för mig. Ja, Även jag om, är, om jag gillar personerna. Men till exempel när vi har Spelkväll kväll och det är du, jag, Anders, Schotterbrand och någon till. Liksom, mm. Då måste jag ju. Typ. En gång i timmen eller så där. Måste jag gå undan och bara chilla lite grann i, i, i sju minuter. Och sen komma tillbaka. Mm. Men. Så det, det är bra om, om, om, om det är någon i rummet som så ett lugn liksom Men, men, men då känner, då, då, då, alltså jag, nu får jag ett lugn i kroppen ah, okay. för, för jag har ju slagits med det här för att Om det var som så att du hade sagt så här, typ så här, Nej, jag, jag tål inte människan <laughs> då, då hade jag ju fått det där dilemmat liksom Okej, okay, Lolo eller Tommy? Kom det <laughs> uh, Då har ju hon massvis av orättvisa övertag över mig där Jo, det har hon Så det hade ju inte varit en, en bra förutsättning för mig Utan jag hade ju bara fått hålla käften och byta upp i så fall mm. Vilket kanske jag gör nu Jag är i Bollnäs nu, gör. Mm. Jag åkte och hälsade på dig i Gävle och träffade din flickvän mm. och sen omedelbart samma kväll så bilade jag med Anders till Bolnes och där har jag varit sedan dess. Mm. Jag har varit här eh, lördag. Fan, åh kom jag hit på lördag? Ja. Och jävlar, Ja ja. Lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag och åka hem på fredag när det här avsnittet släpps Mm, nästan en vecka i Bollnäs Helt utan kroppskontakt har jag varit Det börjar bli lite jobbigt Men, det är ju som så att jag har gjort två saker Ja, men vänta nu, ta Tommy Ja. Stopp här nu Stopp och belägg. Nästan en hel vecka utan kroppskontakt. Det börjar bli ja, jobbigt. Ja. Alltså, sitter du här nu i podcasten och säger att nu för tiden, då rullar du så att eh, du, du knufflar minst vad tre idag? eller? Nej, men kroppskontakt, eller? Ja. Alltså, det behöver ju inte vara. Allt behöver ju inte handla om knufflor, eller? Nej, men det är det du syftade på. Nej, nu försöker du ge dra... inte... ja, oh, Det behöver inte vara Okej. Okay. Vill du att jag ska läsa högt sms:et jag fick från dig idag? <laughs> Nej Eller, ska vi, eller ska, ska, ska, kan du bara så? Här, kan du jag kommer inte riktigt mitt... ihåg vad det var jag skrev. Nej, jag kanske baserade det, det är mitt påstående på vad du skrev Okej, okay, okay, okay, okay, okay. okay. ja. uh, jag, jag skrev väl någonting i stil med uh, fem dagar i Bollnäs utan ett enda rag. Skit Var det mm. inte utan att ligga? Var, var är det? Var är det ligg och inte ragg? Är du säker? Nej, nästan, nästan helt hundra. Okej. Okay. Nej, alltså, jag, jag, jag, jag behöver... Jag, jag vet inte. Det är klart man känner lite abstinens om det har gått nästan hel vecka. Fyra dagar i Bollnäs utan ett enda ligg. Skittinder. Okej, okay, ja. Ja, ja. Men, ja. jag har gjort saker här i Bollnäs. Mm. Mer givande saker än Tinder. -rugga. Har du börjat upptäcka din kropp och ta på dig själv? <laughs> jag börjar börjat onanera. Uh -huh. uh, nej, alltså jag Min farmor bor ju här i Aha. Uh, uh -huh. Jag har gjort två saker som jag har velat gjort väldigt länge. Men som har varit väldigt läskiga. Den första saken uh, är någonting som du redan vet om. Och den andra mm. saken är någonting som du inte vet om. Mm. Uh, som... Det, om När jag pratar om det, när jag berättar om det nu då, så finns det en, en liten chans att jag kommer börja gråta i podden. Uh, så vi får se hur det går. För att mm -hmm. enda gången som jag har berättat om det för någon så bara bröt jag ihop och började gråta. Um, och jag, det är bara det är bara den personen som jag har berättat för så såvitt jag kan minnas. Mm. Uh, det första saken är dock lite mer lättsam. Det är... Har pratat med en tjej IRL Där det? Det är jag som applåderar lite Jag gick fram till henne Och, och sa hej och så, och så ställde jag en fråga mm. Och hon pratade tillbaka Jag blev jätteglad När du smsade mig <laughs> Efter den här ja Jag blev väldigt glad och, och, och då kan jag ju säga det till dig Tommy att det är liksom Det du gjorde där ja. Det är stort är det? Alltså jag kan säga att Alltså Jag är ju en sån som inmundigar Alkohol till exempel ja. Till exempel det som är Att jag tar massor med annat också <laughs> Och det gör du ju verkligen inte Bland annat alkohol Men Jag dricker ju läsk Ja Mjölk. Ja, ja, nej, men, men jag har ju. Man, alltså, alkohol gör ju att man blir modigare, så är det ju. Ja. Det är ju lättare liksom att. Eh, prata. De sociala med. spärrarna lättar lite. Ja, de gör ju det. Och. Eh, lite smörjmedel. Jag har, försökt... jag har ju. Vad sa du? Lite smörjmedel. Ja, men det är det. Det, det är ju som, som vaselin. Ja, och så får man bara trycka lite grann så bara, oh. Ja. ja. Eh, vad heter det? Och jag kan, alltså, kan det vara... Ja, jag vet inte ens om det är liksom... Jag tror att jag kan räkna på mina båda händer. Hur många gånger jag verkligen har liksom så här raggat eh, nyktet och eh, vid ett tillfälle där det liksom inte är... Eh, Givet att man ska försöka ragga. Ja. Jag, jag, jag måste dock eh, eh, kanske sänka min prestationsnivå lite grann genom att säga att jag är inte är helt säker på om du kom fram att jag raggade. Nej, alltså, Men jag det är det jag tror att du gjorde det. Det är det jag funderat på också. För jag menar, jag, alltså. Alltså det, det är väl automatiskt det att man. Att det, att det är det som det verkar som Om man går fram till en, en, en Random tjej och börjar prata Jag har ju liksom aldrig liksom, när, jag, när man har gjort det Jag har ju liksom aldrig liksom ställt Följdfrågan, du det vore kul Om vi kunde ses någon gång Precis, och det var ju inte det jag gjorde Utan de gånger när jag har Förstått att de har raggat, då har du slutat med Att de liksom har gett med En lapp med telefonnummer och sånt där Jag har liksom aldrig vågat liksom Du by the way Nej jag vet det, det, mm. är det, och Utan det räknas det som rag då Eller då är det bara flört ja, ja är det flört för grejen är den Flört det, det är ju när man bara är Flörtig ja, men, men jag, ragg det är ju när man Faktiskt försöker plocka upp någon ja, Men jag minns ju att äh, åh, Det här är jättelänge sedan jag bodde i Uppsala äh, Och då på Carlingsbutiken i Uppsala var en tjej som jag tyckte var jättesöt som jobba Och jag gick ju liksom in där även fast jag inte skulle handla något. <laughs> ja. och, så, och så tjänade man och, och så liksom stod man och snackade lite. Ja. Men det slutade ju aldrig med att jag fick ett telefonnummer. Liksom. Nej. Det, så var det ju inte. Nej, det, det är någonting som man måste be om, tror jag. Ja, men Eller precis. någon sorts kontaktinformation. Mm. Men det alltså, men... Jag, jag, jag gjorde ju inte det här för att försöka, faktiskt försöka plocka upp henne. Det gjorde jag ju inte. Utan jag gjorde ju det här för att jag visste att jag skulle ångra det om jag inte gjorde det. Du testade dig själv. jag mig själv om jag inte gjorde det. Ja, men var det inte det att du testade dig själv? För, för det roliga är att vi hade ju den där diskussionen i lördags när vi sågs. Ja, ja. när du sa att nästan i det var att... liksom att, du, att jag ska, ska flytta med tjejer i Ja, men du kan, ju, du kan ju nätet nu, Tommy. Ja. Du vet ju, alltså Det skulle inte förvåna mig Om du har en öppningsfras eh, På i, I anteckningar På din telefon eller Någonstans på ditt skrivbord På datorn som du bara liksom <laughs> copy Copypastar Så fort nej, du tjej skriver nej, till på inte. Tinder det, det är viktigt att man, att man eh, Personlighets så här, Gör öppningsfrasen att den känns personlig, för att jag har sett eh, många män ha en så här copy-paste-standardfras som de ger, ger till alla. Och det, jag tycker att det är ganska genomskinligt. Så mm. jag, jag läser alltid igenom allt som finns och läser igenom om den personen. Kollar på alla bilder, läser alla presentationen, läser alla eh, dagboksinlägg om det är ett ställe där det finns sådana saker... Och sen så... är det även... Gör det även så noggrann när du är på knullkontakt också, eller? Ja. Mm, okay. Och sen så det man inleder med måste vara personlighetsanknutet. Så att de verkligen känner att det är till henne man skriver. Så att det mm. inte bara är typ så här hej, läget, eller något sånt där. Eller så här, tycker de om tårta? Att du skriver så till alla. Ja, sådana saker skriver jag ju till folk ibland. Så här, knäppa saker. Ja. Som... Typ... Ja, det skulle kunna vara typ så här: Hörrö? Tycker du verkligen att det är finer, är det eller något sånt där? Ja. För du vet ju hur mina åsikter kring det är. Så kan man så jo, diskutera. Jo. Men jag upptäckte att det är väldigt svårt att lämna det då. Utan det är bättre om man faktiskt. Det, det, är lite, det är lite svårt att liksom gå från, från Diskussionen om Vad heter det? Om delfiner är däggdjur Eller inte till att du vill stoppa ner penis I halsen och hålla för näsan ja, Det precis. blir jättekonstigt det, det, är, det är ont om broar däremellan ja, är, Fast du kan banne mig Bygga dem alltså <laughs> men, men, jag. men jag gjorde, jag gjorde, jag gjorde det ju för att Jag, jag, jag hade ju det i huvudet då, då Sen, sen mm. du och jag snackade om det och jag alltså jag är ju inte dålig på att snacka med folk i IRL. Alltså när man har hittat dem på internet då måste man ju träffa dem i IRL och där måste man ju snacka om kuldom också. Mm. När man snackar med dem på internet det är ju bara fas ett. Sen finns det minst en fas till. Minst två faser till. Mm. Där man liksom faktiskt träffas öga mot öga och då måste, man ju vara, då måste man ju kunna snacka där också. Så det är ju inte det att det är så jag blir nervös och rädd när jag ska möta en tjej öga mot öga och behöva snacka med henne. Men just det här att inleda fas ett öga mot öga, det är läskigt. Hur nervös var du när du gick fram till henne? Eh, inte så nervös faktiskt, för jag hade ju liksom vad jag skulle säga. Jag, ja. jag tyckte att hon var söt, så jag liksom spanade på henne. Jo, och sen, sen är det Det behöver tilläggas att hon hade en tatuering Så, så att du lätt kunde utgå Precis. Och ha ett diskussionsämne Som du kan saker och ting om Precis, så, så, mm. så, så, så. Ja, jag, jag, Det kan ju jag. avslöja vad det är för tatuering Hon hade ju tatuerat En öppningsreplik på sig För dig Ja, Du, du undviker att säga vad det var för tatuering Ja, men jag, jag tänker att jag, kan, vi, kan vi säga det jag, jag vet inte Kommer hon lyssna på den här podcasten? Det kommer hon inte Nej, Okej, okay, du drog inte podcastkortet alltså? Nej, det gjorde jag inte Det gör du bara, bara på nätet Vi pratade bara om ett ämne i stort sett Väldigt, ja. väldigt lite om oss själva Mest ja. bara om ett ämne Men det var det var så att på insidan av höger överarm Så hade hon Triforce-emblem tatuerat mm. Och, för Och för Triforce som... är ju då från spelserien Zelda Som är min favoritspelserie Och du har ju också en Triforce-tatuerad Ja, inte lika snygg som hennes dock. Visade du din Triforce? Nej. Gjorde du inte? Nej. Men jag tror att hon såg den ändå. Okej, okay, okej. Okay. Uh, nej, uh, jag öppnade med... Uh, så... Vilket är favoritseldat. Mm. Och... Uh, då så först såg hon så här lite förvånad ut. Och sen dog hon. Och sen svarade hon eh, Twilight Princess. Och då och du, och du bara <skratt> gav henne baksidan av handen och gick ifrån. <skratt> ja. Nej, alltså jag gillar men jag gillar Twilight Princess, jag älskar Ja, det gillar. är ett jävligt bra spel. Det är ett jävligt bra spel. Men mm. det säger kanske någonting om hennes ålder. Ja, jag. jag. Vet att du, ja, jag vet att du tänker så, men ja. Fast, då då ja, tänker jag på när tidiga 20. Ja. Jag frågade inte hur gammal hon var. Nej, nej men um, det, det ska man inte göra. Nej, det, det blir creepigt. Och du... Det blir ju jättekreppigt att jag går fram till någon och säger Hej, hur gammal är du? <laughs> det, <laughs> om, om hon... Om, hon <laughs> om man måste fråga, då... Nej. Ja, fast, är det inte mycket så nu, Tommy, för dig att du gärna... Alltså i en sån där situation Då vill du gärna kanske inte fråga dig utifall om hon frågar hur gammal du är <laughs> Och du menar om hon svarar att hon är 21 Och jag måste svara att jag fyller 31 Om, om mm. två veckor Precis ja Nej, det, vi håller oss undan ålder tills de är hooked det, mm. kommer, det kommer bli ett problem för mig också För att på såhär så här Så gissar jag att det är många som har Åldersintervallen Från sin egen ålder upp till 30 Ja och sen 31, 32, 33, där, där bryter de av. Ja. Utan det är liksom, om, om den tjej som är 22 år gammal, så kanske hon har åldersintervallen från 23 till 30. Att det är liksom 30 är ett jämnt tiotal och där sätter man gränsen. Mm. Så det ska bli intressant att se snart. Jag kanske får börja fejka min ålder. Nej men det kan du inte göra Nej, det kan jag ju faktiskt inte Man ska, menar, man ska, noll, ju, man ska en... inte ljuga för att få någon Det ska man aldrig göra Tommy, en sak du skulle kunna göra på datingsajter ja, då? Det är att du ändrar åldersintervall till tjejer i din ålder Och inte 18-19-åringar Jag har åldersintervall från 18 till 50 eller något sånt där Jaha, okej okay. ja, ja. Alltså jag, det, det, det går upp båda hållen det mm, okay. jag, jag tar långt ner jag tar högt upp jag trodde att du hade typ så här från 16 till 22. Nej, men fatt! Jag skulle aldrig, aldrig, aldrig, aldrig röra en 16-åring det, det spelar ingen roll. Aldrig, det kommer inte hända. I 18, det är minimum. Och då har jag även där gränsen att så här. Hon måste vara initiativtagande och så här. Det är inte jag som, som ska komma och så här, inleda flöter och sådär. Det, det, det får hon göra. Men okay. det, det, det är i alla fall den första läskiga saken som jag har gjort mm. uh, Och jag tror att det här avsnittet, om jag vet vad du kommer snacka om senare Så tror jag att det här avsnittet kommer vara uh, det modiga avsnittet För att jag tror att dels att, att du var modig och frågade mig om dollo mm. Och sen nu att jag berättar de modiga saker jag har gjort Och sen tror jag att du kommer berätta någonting läskigt som du... I en, I en situation där du var modig Men jag är inte mm. säker på om du kommit upp det mm. Men har vi, har vi pratat klart om, om, om, om att jag har gått fram till en tjej Och, och, och flörtat med henne Ja, och, och, ja absolut och Återigen Tommy jag blev det, var, det, var ju, det var ju ett öppet mål Eftersom hon hade en Triforce-satuering ja precis Så om det är någon som känner en kej i Bollnes Som har en Triforce på insidan av höger överarm Då vet de vem jag snackar om ja. För så många lär det inte finnas Be henne ringa Tommy då. Gör det faktiskt. Eller så här, kontakta mig på något sätt överhuvudtaget. Ja. Det andra läskiga som jag gjort under min vistelse här i Bollnäs. Jag nämnde att min farmor bor här i Bollnäs. Ja. Och hon är, tror jag, 78-79, hon 78, närmas 80. Väldigt En gammal kvinna Hon har fått stroke så hon sitter i rullstol Och är förlamad Och inte så bra på att prata och sådär och, och Varenda gång som jag är i Bollnäs Så försöker jag hälsa på henne Jag är bara här och hälsar på två gånger om året En gång på sommaren Och sen äh, spenderar jag nyår här Det betyder att jag har två Tillfällen om året och träffa henne Så då brukar jag verkligen se till att ta de tillfällena För grejen med gamla människor är ju faktiskt Att man vet inte riktigt När, när det kommer bli Sista gången mm. uh, Och det som har Plågat mig under De senaste två, tre åren Är Och det här kan vi knyta an lite grann Med min att krama människor eh, Hon får ju kramar Det får hon ju mm. Men jag har ju aldrig sagt till henne eh, Jag är ju väldigt dålig på, på Att yttra känslor väl, Verbalt mm. det, är, det är med det att jag försöker vara väldigt snäll Och pyssla om Och ta hand om och ställa upp för Personer som jag tycker om mm. Vilket är svårt att göra När jag träffar henne Sammanlagt Fyra timmar om året Det finns inte så mycket jag kan göra för henne liksom. Så jag har mått lite dåligt Över att jag faktiskt aldrig har sagt Till min farmor orden Jag älskar dig Och jag har faktiskt aldrig berättat för henne Alltså jag har aldrig bekräftat för henne Vad hon har betytt för mig När jag var liten mm. Hon bodde ju väldigt nära hon bodde ju, Vi bodde ju i samma område Så jag var ju hos henne väldigt ofta och när det blev jobbigt hemma så var det liksom till henne som jag flydde då. Mm. För, för att få lite liksom lugn och ro. Då satt jag i klädkammaren där hon hade jättemånga serietidningar. Gamla Kalanka, Gamla tassan, Gamla Fantomen. Som jag mm. satt och läste i hennes klädkammare då. Och du vet hur tyst det kan bli i en klädkammare. När det hänger kläder. Det är liksom väggar och kläder. Det blir liksom ingen ljud. Så jag var så tyst där. Jag kunde sitta där i timmar och bara läsa. Mm. Så hon, hon var liksom en åh, gud, jag, Hon var liksom en fristad mm. Men nu när jag hälsade på henne eh, Under den här, här sommaren visiten i Bollnäs Så när jag skulle krama henne Hej då Vi skulle röra oss hemåt Och köpa någonting att äta och så där, Då sa jag faktiskt till henne När jag kramade henne Att farmor jag älskar dig Och innan mm. den så hade jag pratat om henne med henne om, om, om att, att hon hade liksom Varit någonstans dit jag kunde komma När jag var liten Och att mm. Jag saknar hennes pannkakor Hon kan inte laga mat längre Jag saknar hennes Nej. pannkakor De är ju sitt topp fem av saker jag har ätit I hela mitt liv Hennes pannkakor med blåbärssylt. Och nu är det i alla fall gjort Nu har jag sagt det Och hennes reaktion var helt klart värt det För det märktes att det är någonting som hon har velat höra mig säga till henne under väldigt lång tid mm. och jag är så glad att, att nu kan jag säga det eller nu, nu har jag sagt det och, och, och jag behöver inte ha den här oron i kroppen att, att det här var sista gången som jag fick träffa henne och jag sa det inte för det, jag har varit så rädd varenda gång som jag åkt hem från Bollnäs att det skulle ha varit sista gången och att jag inte skulle ha säga det att hon inte skulle mm. få hunnit höra det även om hon vet det så, så ska hon ha hunnit höra det och det var så läskigt. Det var läskigare än att gå fram till en, en random brud och, och, och prata om sällda. Det här var mycket läskigare. Det här är någonting som jag har laddat för i 2-3 år nu. För jag är så mm. dålig på att säga sånt här. Alla som känner mig vet det. Att det är inte någonting som jag säger. Uh, så det, det har varit... Det, det, det, det, det var befriande. Det var en, en, en, en, en tyngd som lyfte från bröstkorgen. Alltså jag ähm, ähm, jag blev ähm, nu blev jag sjuktagen Tommy. Vad fint, var bra. Du, du, ähm, du kan du kan förstå vad jag menar liksom. Ja, äh, alltså grejen är den alltså nu nu är liksom nu jag, så här, sa jag någonsin det till min farmor och farfar. Äh, och det, det är jag så här osäker på nu. Men, mm. men vi, har ju, vi har ju pratat i, i podcasten väldigt ofta om att vi har vuxit upp under liknande förhållanden och, och, och sådär. Och saken är den, alltså nu det, alltså du det, det, det, det, det berättar nu. B både, både, både min farmor och farfar De är ju borta ja. De är döda båda två jag, jag, liksom, jag gick ju inte på dagis till exempel Nej Utan jag, jag blev väl lämnad hos farmor och farfar ah. Ja och då har de spelat en enorm roll i det liv På morgnarna Och, och När jag slutade skola sko De bodde i gamla rektorsbostaden i Knutby Precis bredvid skolan jag kunde ju till och med gå hem på lunchrasten ibland till farmor Och så kanske hade hon bakat kubb eller någonting Så hade jag med mig en jo. kompis och fick vi ett glas mjölk och kubb ah, ah. Uh, När man köper kubb i affären, det är ju skitäckligt det är ju skit Men farmors var ju jättegoda Det finns ett klipp där någon, någon stor, biffig, musklig, svart kille Som testar massa svensk fika, alltså amerikan mm. Och han klagar ju då, då på att kubben är så jävla torr Ja, men det var inte farmors Nej, nej, nej, för det, det, alltså kubb, det måste ju vara en av de svåraste sakerna att göra. Ja, det verkar ju så. Gur, gur, det är ju så här nivå på, på kubb, alltså. Och, och pannkakorna, Tommy. Ja. Äh, hem, hemma, jag vet, hemma när mamma gjorde pankakor det var jordgubbsylt som gällde. Ja. Men farmor hade banden med alltid blåbörsskylt. Din också. Ja, och så jävla du visst, mycket goda visst, är. Ja, de var äh... tunnare och de var såhär... Smöriga och hade krispiga Smöriga alltså ja, så gott Och, och, och vet du nå Någonting så, som jag älskade som farma gjorde det var ju för, när Hon gjorde pannkakor så gjorde hon ju jättemånga pannkakor Ja Så det, det, var ju, det fanns ju ett berg av pannkakor Och man åt ju inte upp allt Sen om man Nej. skulle checka det senare på samma dag Eller nästa dag ja. Då stek de på dem igen I massor av smör Och då blev de dubbelt så goda Ja, ja där, där, om Gud, du har ätit exakt samma pannkakor När du växte upp tror jag Ja um... Vi kanske hade samma farmor Ja, för, för, ja. Min farmor kanske du... levde dubbelliv min, min farmor är inte död Hon, hon är ju bollnäs just nu Hon kan bara inte ta sig till knutby För hon har fått stroke Ja, precis Nej, Det är det, det, det, det, det slapp min farmor Hon Hon, hon blev ju dement dock Ja det är ju nästan, det är ju nästan Ja fast, fast det var okej okay, För hon glömde ju aldrig bort oss Mig Nej. och min syster och sådär Utan när vi kom och hälsade på På hemmet där på slutet och Hon kände ju alltid igen oss Utan det jobbiga var ju att hon Hon frågade ju varje Hon frågade efter Sigge då Min farfar ah. Och han gick ju bort Ett år före henne eller någonting Ja ah. um, och att man liksom, var man där en timme så kanske tre gånger fick man berätta för farmor att farfar är död. Och så började oh. hon grina liksom, nej. i fem minuter. Jo, jo, och så blev hon ledsen och bara, är jag inte död? Och så bara satt hon och grät och så bara, jaha. Och sen typ, ja, det är dement alltså. Det... Ja, nej, men det jag hoppas, det, det är jag faktiskt lite rädd för. Mm. Jag, jag skulle kunna tänka på att någon av mina föräldrar skulle kanske, Jag vet inte. Ja, nej, Det, det hoppas att jag att slippa det, faktiskt. Jag, skulle jo, det, var dålig, det alltså. jag skulle vara dålig på att hantera det jo, men jag, jag, var, jag var ju Varje gång jag åkte hälsa på henne så jag, var, jag var ju jättenervös ja. uh, Om hon skulle komma ihåg mig eller inte ja. Men jag tror att sista gången Jag var hälsa på henne Då hade, då hade ju jag relativt nyligen Blivit pappa också Så hon fick ju träffa eh, Landon i alla fall Jag har kort på, på Min farmor med Landon i knät Liksom det är bra. Eh, och det känns nice För ja. eh, Farfar dog när När eh, Vad heter det Landon låg i magen Så han fick ju aldrig träffa Men då fick ju Landon heta Sigge då I andra namn då Såklart ja. Ja. Eh, Men alltså ja, Nej, nej Jättefint de Tommy. Tommy och, och, och allvarliga podd Ja, och jag kände så här, för jag skulle kunna göra en hel podcast. Vi skulle kunna göra en hel podcast när vi pratar om våra farmor och farfar, tror jag. Ja. Uh, för liksom, faktiskt. när jag tänker tillbaka på, på, på min barndom, alltså. De lyckligaste stunderna, nästan. Det var, då var farmor och farfar med. Även om vi gjorde någonting med, med mamma och pappa, men de var alltid med. Mm. Uh, när vi gjorde saker och ting Jag minns att jag älskar att åka på bilbingo Med min farma Det var liksom Bland det roligaste man kunde göra okay, det det liksom... Röd bil 375 ja. Röd bil 375 bil. Nej, det är inte bilbingo Okej okay. Har du aldrig varit på bilbingo Tommy? Aldrig varit på bilbingo Vet du vad bilbingo är för någonting? Kan man vinna en bil? Tommy Håkansson, är du helt ärlig nu? Så det är inte det bingo där man kan vinna en bil? Ska jag berätta vad bilbingo är? Är det bingo du mer som förvandlar sig själv till en bil? Nej. Driver du med mig nu? Nej. Ja, det gör du. Nej. Okej. Okay. Jag vet bilbingo. inte vad bilbingo är. Bilbingo, Tommy. Ja. Det är att man tar sin bil och åker då ofta bröven... Vi ett idrottsfält det är ett stort fält och eh, ofta vid en idrottsanläggning för det behöver finnas liksom högtalare som man kan prata ur man parkerar sin bil där, plockar upp kaffe kubb, farmor hade alltid med sig kubb eh, farmor körde så farfar hade ofta med sig vad heter det, lite sprit så han tog en kaffekask eh, och så sitter man i bilen och sen är det, är det bingo och så ropar de ut i högtalarna så här, ja Uh, Vad va, va, va är det Olov 22 2-2, 22. Ja, Och så har man köpt sin bingo -block. Alltså, och när det, man får bing det, det är bara det att man spelar bingo i bilen Ja och när man får bingo Tommy Då ska man tuta Okej. Okay. Och sen så håller man upp eh, Blocket så kommer de fram Och så tittar de och så får man hämta ut pengar Sen blir Det på. är skitmysigt Att vara på bilbingo Tommy jag är uppvuxen på husvagnscampingar och banor eller vad fan man ska kalla det. Bilbingofält. Jag ska börja kalla drive-thru för bil McDonald's. Mm. Du nämnde ju tidigare, Tommy, att jag har varit med om någonting läskigt och där jag var modig. Jag, jag själv vet väl inte riktigt. Alltså, jag kände mig väl inte. Eh, supermodig då. Men eh, det var ja, för en vecka sen, exakt en vecka sen, så kom jag på att jävlar, jag har ingen matbröd eh, hemma. Så jag och det var tio minuter kvar tills eh, min närbutik skulle stänga. Så jag eh, hoppade i skorna och begav mig dit, eh, går in, väljer mitt bröd, betalar det och går ut. Det, var inte, barn... det modiga här var ju inte att du Gick ut sent på kvällen alltså Nej, det här 10-7 En fredag kväll <laughs> ja. var fan, uh... Vad fan tidigt att stänga dig. Ja, men den, den lilla närbutiken gör det ja, Okej, okay. jag tror du var ute typ kvart i nio Eller kvart i tio Ja, nej, nej, nej okay. um, När jag kommer ut ur butiken så hör jag Något slags rummel, Kan man säga så Ja Ja och tittar upp och så ser två eh, män stå och diskutera högljutt med varandra. Jaha, tänker jag. Och så börjar jag gå. Och då hör jag hur det börjar låta konstigt. Och så tittar jag dit och eh, då är det fullt slagsmål. Och det är en, eh, en av männen ser väl ut att vara 20 års eller någonting. Och den andra såg ut att vara ja, Svårt att säga, 50-årsåldern Jag tittar Och ja, Den yngre mannen um, Börjar ju spöja på den äldre uh, Mannen rejält Höga förvånande kanske uh, Han liksom Får ner honom på backen uh, Sätter Sitt knä i bröstet och bara matar Knutnedslag efter slav, slag I, i, i ansiktet på, på han som Ligger ner Min första Impuls är Att jag måste springa fram Den varar i typ en sekund Sen inser jag att Det, det, det, kan ju, det är ju fara för mitt liv Ja och liksom Eh, och, det det och, kan vet, man ju känna jag... inombords då, att, att man att, att, att det är Ett svårt beslut men egentligen, om, man, om man tänker på det kortsiktigt så förstår jag att man tänker så Men tänk på, ja. på det långsiktigt men, men, Att alltså, du har liksom På, på den lilla sekunden så han det liksom Bli i huvudet, jag måste fram Och förhindra det här Och så stoppas jag av att herregud Du kan bli skadad och jag har liksom barnen hemma ja, Du har land och sällda som väntar på dig hemma Ja, som väntar på att du ska komma också, hem med bröd Till dem, bokstavligt talat Va, Vad sa du? Som bokstavligt talat väntar på att du ska komma hem med bröd till dem Ja men precis Vad ska de äta och, och, liksom Och, och, och då, då Det här är ju också hämnt För det, det jag gör då istället Det är att jag vänder på klacken och börjar liksom I rast tack gå mm. För att tänker, jag, jag, jag drar mm. eh, och, och, och det är en annan Kille eh, Som typ har stått ungefär där jag stod och också ser det här och bara går. Och, och jag tänker så här, han bara men, då, då, då är det så här typiskt att jag bara men han kommer säkert göra någonting åt det här tänker jag. Ja. Men han börjar också gå. Det det är mentaliteten bara... som det finns ju ett ord för den mentaliteten som har resulterat mm. i att det var ett fall där det var en kvinna som blev våldtagen mitt i ett bostadsområde med så här, mm. tre stycken höghus där alla från balkongen såg det men alla tänkte att någon annan kommer. Alla hörde hennes, hörde och såg det. Men de tänkte att någon annan kommer såklart ringa. Mm. Och så var det ingen som ringde. Och det var ju min första tanke. Men han börjar gå fortare än vad jag gör. <laughs> så jag liksom så här. Jag bara, nej, så jag stannar helt sonika upp. Eh, ringer 112. Blir kopplad till polis. Eh, rör mig eh, tillbaka. Så att jag ser vad som pågår. Ah. Och får då prata med polis Och eh, rapportera om vad som händer Och då Då har det lugnat ner sig Och det har kommit andra personer till platsen De som jobbar in i affären och andra människor liksom. Mm. Men jag, jag förmodde mig inte För hon undrade Om jag kunde gå närmare Men jag, jag, jag vågade inte det Nej. Och jag var så jävla skakig Och jag, jag, jag, jag, jag tycker det är så jobbet När man hör sig själv nej, jag hör, alltså När jag pratar med, med den här kvinnan Så hör jag mig själv h Hur hur jag på rösten? Ja Men och det de tycker är jag nog jag... väldigt vana vid det, alltså Ja, ja, ja. Men, ja men fast hon har ingen aning om hur jag låter Nej, men man hör ju om en person låter nervös Ja eh, Och hon undrade om jag kunde stanna kvar också eh, Men jag sa det, nej jag måste hem Ja, jag du har ju... Ja, precis. Ja. Det är ju unga som väntar men det var ju så många andra på plats där också liksom. men, ja. men det som har etsats sig fast Det var liksom det här Det här momentet då När han har tryckt ner honom Och knytnäven har gått mot ansikte Och liksom mannens ansikte stutsa mellan knytnäven och asfalten Ja det är och, hur, sen, och sen när han sitter där Hur hela Alltså hela ansiktet är helt täckt Det är alldeles rött Det är täckt av blod Ja Uh, jag var jätteskakig uh, hela kvällen. Och sen när vi träffades dagen efter, när vi, då gick vi förbi det där hade hänt. Och då när jag berättar för dig då. Uh. Då det blev det jobbigt för mig att prata om det då. Uh. Uh, och menar, liksom hu hu hur fort det kan gå. Ja. Uh. Alltså, vet... Hände, liksom. vet du någonting om de så där fick tag i gärningsmannen eller så? Jag har det, det jag kunde tyda på det jag läste Arbetarbladet dagen efter uh -huh. Så Blev han ju gripen Men han, han Gärningsmannen, han var ju kvar på plats Hela tiden Medan jag pratade i telefon och Det var massor massa andra människor där också Så det var ju många som såg honom också Ja, och jag menar visst Och, och, och nu har jag berättat bara ur min synvinkel Vad som hände jag mm. menar Den här äldre herren som åkte på stryk Han kanske hade provocerat och varit, Alltså han kanske är bad guy i det hela Ja men även, om man, även om man provocerar Så kan man inte göra så liksom. Nej men alltså det, det, det var det jag kände liksom att Om man hamnar i Sån där situation Och så får man liksom in en klockgren, Träff Och den mm. andra personen Ramlar ner mm. Då räcker det Ah, ja, ja. Då, då, De har ju vunnit Då får den, den som slog Den får inte typ hoppa på och sätta sig Och fortsätta slå Nej, Och den och som var... blev slagen Ska inte resa sig upp och fortsätta Nej Utan, Utan då är det slut sen då, har, då, då, då, då får man ta det som det var Då, var, då blev du knockad då, då, då får du inte slåss någon mer Och du som knockade, du får inte heller slåss någon mer Nej. Lite civiliserat får vara Men även om, även om den här äldre mannen hade dragit kniv eller någonting. För då kan, då kan man ju komma med ett argument så här att ja, men jag vill slå honom medvetslös så att han inte kommer efter mig med kniven. Jag vill så mm. neutralisera honom. Mm. Men något sånt verkade det ju inte vara. Utan då skulle ju då skulle, då skulle kniven förmodligen vara liksom center of attention liksom. e i, I så här efterskedet. Utan det här låter ju bara som att det är någon som. Tappade, tappade kontrollen över sig själv liksom. Mm. Och sådana personer är ju sjukt jävla farliga. För även de flesta som jag har sett slåss. Även om de är jättefulla. Så slutar de när man ska sluta. Oftast. Mm. Mm. Det är in, jag har aldrig sett någon så här fortsätta när det ska vara slut. Även om de är dyngraka. Mm. Till, och med, vill... till, till och med när jag blev påhoppad. När, när jag är som liksom, Föll till marken så fortsatte inte Han, han, han hade kunnat fortsätta Sparka och slå hur länge som helst Jag kunde inte mm. göra någonting Men han slutade och lät mig resa mig upp För mm. att det är liksom så man gör ja, men oavsett, har... oavsett hur förbannad Och full man är Han hade ju vunnit liksom Och något annat som är slut Det är den här podcasten Tommy Ja För den här veckan Det här avsnittet Mm. Vi återkommer ju givetvis nästa vecka eh, Tommoludde.se eh, Finns på iTunes Vi finns på facebook.com och podcast Ja, vi finns på Tommoludde.gmail.com Ja, och Youtube eh, Sök på Tommoluddes podcast Och kommer till vår kanal Om ni nu mot förmodan har Missat eh, Avsnitt 17 och 60 Som faktiskt finns i videoformat också Jag var, in, jag var inne där På Youtube-kanalen för, för Någon vecka sedan Tommy. Okay. Uh -huh. är, De har ju ganska många visningar Båda avsnitten, det känns kul uh -huh. alltså, uh -huh. då, då, Ja, alltså De har ju typ Mer visningar än mycket annat Videomaterial vi lägger upp på en annan sajt Ja, uh, men jag tycker ändå Alltså Jag, jag vet inte jag, jag, om man, om man jämför det, hur många visningar de har Jämfört mm. med ungefär hur många som drar ner våra avsnitt mm. så känns det ändå som att det är väldigt många som... Det, det, det, det, det, det, det, det är en del som skiter i det Ja, och det tycker jag att de absolut inte ska göra <laughs> Ja, nu lät det som att man så här är otroligt besviken på dem Så är det, ja. det. alltså visst Jag förstår ju om man har så här... Om man, sitter, om man sitter på bussen eller tåget till jobbet och liksom börjar lyssna Och sen upptäcker man, ja ah, fan, det här, just det, det här är ett videoavsnitt Så förstår jag att, ja ah, men vad fan, skiter i det, jag lyssnar ändå Och sen mm. så vill man ju inte höra om hela skiten i videoformat sen Nästa, Utan det är ju upp, upp till av... oss då, då Och för det första nej Avsnitt 80, Tommy <laughs> ja då mimar, alltså då, då, då, då, då, då, då gör vi bara liksom så här. Det vi gör en det är jättelång Bob Dylan musikvideo Med skyltar Ja, eller, eller typ bara charader Och, och man och, Typ rita, gissa, spring Fast vi pratar aldrig Ja, men det var det jag tänkte säga, det är upp till oss att först Uppmärksamma folk på att de vet att det jämna Tiotal i videoformat Och att verkligen göra någonting som kommer i video Men samtidigt vill man ju inte, nej, men, nej man vill ju inte göra någonting som inte funkar i ljudformat heller Nej. Så, Så är det. Ju. Vissa vill inte kolla Youtube, det är helt okej. Okay. Nej, jävla balansgång det här hur jag håller på. Ja. Ja. Ja, ja. men eh, nog om detta eh, vi säger helt soniga tack och hej för den här veckan. Ja. <skratt>